sin enseñar ya. vale, usted ya tolada como siguen <laughs> <laughs> ya, sartu ya lo graban ya Xeitik, eh, promi enseñele nuo, intentatzen eh ganora aztie, eta ziatuk. Ziatipaso zigo hau. Ba, mamorro faltaik. Gure arte hitziok, senaiat. Eh, gure hartin, <cmentation> <risa> gure hartin itzion, bateu, nala, eh, gure artein el chivo se mató, acá iba. O gure artean esa presiónideo, Mateo que era. Está cago, bakarri, cago. Segarri va ba, cubículo hontana Eta etorri beste Xabi bat. Eh, expired... Apa Xavi? Baitea, atzalde hon? Zer presenten bra da. Presentenak. Xavi informatik ah. guen. Demoztraig informatik guen. Xavi informatik guen zukaldaixe dana. Zukaldaixe dana, momentu ontan, te nigu baina, hojikoki, enzadek. Eh, zukaldaixe, zukaldaitek. Bai, kantantire bauan, gara batean. Kantantire. Gitaristia. Montire badek. Eta bero, informatik guen eh, en ordena bat hartu, piztu, Eta gero eztegaz ezkutitun. Ez? Bai, gero, bueno, bai. Batzutan, ezte, ja, egen pisten. Baina hori, gutxilek gudek. Ez du, la, galde, hau nola pistea. Ta, eh, informatikan litzen ziagudek, eta, eh, bar, eta, bar. Eh, Nira, larkazien hau, gaitzen. Ego eh, eh, gite, oneako oso, oso ego gite, nire ustez. Ai, ai, ai. Hemen profesionaltazune profesional eta prepeixue gorrotaiti hau. Bueno, nik, barkau, nik. Profesionaltasuna eta bar Adibidez, unik uste nahi nauk Irrati libreitago arrozako irrati Atzalde hon Atzalde hon, azaltzeituk Ta danak, zaukiabe, be Tartin ez hori Eta tekniku zo toki batin Eta danak txukun Eta estudi eta Ei bala hostia Baina hori ze irrati libre ze mierda da pentsatzeanik Hemen etzio olagoik eser Eta ziok kaosat, etzio kristalik Eta ziok kiston txariketia Eta desordene, baino hamendik dit, sortzek gauze ona I usted nació en Natu linegela, gause toki chukun badetiken. Zukalde chukun batetik bai seguru. Adividi Garroyat. Bai. Adividi Iralde. Neralde? ¿Dónde están en el contrañat? O eh? vidi... sea, así chupolismo. Ahora que no hay usted ver bien. Ah, ya que no hay en el micrófono. O esto la va da por gruanza. <risa> ¿Eh? <Vai>. Vale. Venga. <risa> Venga. Eh, net tomate hydroponicless. Es. Vale, usted Sardán. Bai, Lurripegua. Eh. Bai, ore chukun chukuniot, eh? Justo esa te da Garbiarbizeta, ahora botae gin Ez, Es, eso es eso. Eso te aspide. Eh, esa e... Igual le echa que eh, Ba, normalin zagotek. Bueno, te hay ni cosineta normala, arena normala. Arena normala. Arena normala. Arena normala. <risa> normala. normala. Eta komposta. Komposta claro. dira, eusar, gauza, oskola, txase, beste zingoa composta, ¿ez? Composta orik uste yo zergoza, arrotzo, eskola, ja serres. Bueno, fondo claro, composta, fondo composta de queco, tiga... composta, ¿eh? Fondo composta o No, on bueno, poli. sortzek, da. hortigen sortzek, tomatido hydroponiko, gustegi ez dagoena. Horidea, bestien atuloa jaiz. Eta hau zun antidroponikoa mencho, argia kristonama, dana matiko la composta. Dana men do dana matiko ez dago estana. Ezageratsen. Matete in mani take. Bai. Hombre, ie torziera libretako munduga va dir, "Ki hau, inspetoria de Torri, eh? El eh, menor ti le todo mundo go inspetori Dek, hori errefusa, beste organiko xixoxa eta beste ana papel kartoi ta fuera udana. Zamu leki. Bai, es? Zer utzak, Xavi? Ta ta ni, este ja ir radio asko guzti, ez ezan. Mira, esdik eta naire, eh? Pixketik guztiat. Este ja de cusire inai. Uma se refusa, buena, eh? Y je que me Ni ca ca en zona con echar, esta me razon. Ca ca en zona dice no. Ozti. Habe niongo, kaka pili. Habe niongo, bera ni horretar prepaute guntxana. Xikin claro, claro. keire. Claro. Baxatea, kolila, ah, zitepa ah, hola. Ez unto er, erdi libreta nonten joan ah, mintillo horretar ah, ah, ah, guntxani, eta eus, eus, eus. Behan eh, kristela, hor, ah, kaka bat, plasti hozku hori behi, kaka bat hola, simboloa esan. Simbolikoa. Kaka simbolikoa. Kaka simbolikoa. Eiz esan, matei, matei alo horna sortzi batzuk, eh? Kainzunan, eh. Sokaren <coughs> eh, <nek usandek>. intzala, <risa> zene. Bai. Eku zandek. Sokaren intzala bai, eta paldi ez tia bizu bat ikitzen. Oin eh, Daniela tiki zetio. Bizu bat ikitzen berri. <gül> ja, eixek. Eh, Daniela irre hartetzi beti, amen. Hauri de hecho, eh, etorri nioan. Etchotik, <gül> etchotik, etorri guen. <gül> <etchotik etorriñuan. gül> bai, oporta, junduan. Levenko <gül> pirena eta. Etchoa, eta gero, etchotik, honena etorri guen. Mm -hmm. Eh, de hecho. Bat, detxo. Ez korea da, etxotik. Eta gaur bielduzik, argazki bat, eankalurin eh, den poltzikin, eh, bere enkarguk, eh, nola saltzezin, ma, piper pusketa, eta bat, bat, eta bezkauzatzen alemaz. Eta, bueno, honen eh, eso zer degoldiek. Kompra horna indik. Txampiñoi eh, eta pipera, honak jo plastik bat ikustu guztu guztu guztu guztu guztu guztu guztu guztu guztu guztu guztu guztu guztu guztu guztu guztu guztu guztu guztu guztu guztu guztu guztu guztu guztu Eh, pontebete da zan. Da, se dan a droguis en Osanik. de la luz, documenta bai. no la Abertenitz Indik, eh? Ustea zu tan eh fuerte, Baño, fuertemente. Fuertemente quiero. Fuertemente era. inundao, <risa> balear, balear e tal. la stenich. Urogo eh, balear o ca canariar, urteak, ba, sarriak. <risa> eh. Bueno, ordun, amen dana de da eh, que eta mendiketxe sortzek, ba Errefusatik, eh? Errefusatik. Ah, de organiku eta errefusa batea. Ez es que errefusatuek euskadi bizi behar dute. <risa> Nire ustez, eh? Pozoatatzea, hor minuetrofonata jendi, pozoatatzea indi. Eh, bai, baina, <risa> baina, baina, <risa> baina, baina, <zute> pozoatatzea. Konsignat <risa> eh, politiku, ez da duk ondegu zitea, abertzalinek. Ni ataxxeramen, gauzik. Ez, ez, hanez, hanez. Bueno, <risa> ni, La, gonsau? La hemos dado, la hemos dado. usted eh, la... la, la, Vai, la... Se... Urte Sarrón, eh, urte Sarrón. Vale, ya está. Urte eh. Sarrón. urte Berrión. Urte se va. Oye, hay niña. Hay que hacerse en Galde, Berrión. Bueno, eh, ¿piché, te llevo de dónde estás? Hostia, prepotecario. ¿Qué eh, es? ¿Qué es? <música> ¿Qué es? ¿Qué es? Antes me te atorgo, yo y hortan, prepot sí, prepotecario, ¿verdad? Dun, bíleo. A ver, bíleo, ortegúste, gare, bí. Bueno, Ba, Enporti delago zateleko, pasaduan urtia, niko pasoat opaia diri, teiri, opaia zutet, urti pasadute pentsatzia. Peskeda repasatzio gauzatzu gela kusi, ez, urti nola joan da, oztea ez da txarra izan, eta hori zentitzi, eh? oztea urte hau, e, porque aiaiz e, ezaten bizitiko zerri buruz, eh? urte garen, zaitorkizu niko, no, bai, bai, bai, bai, ondo, ondo. Baina ez alda hori behin importantio, hori behin importantio bintzat, Eh, bizi gana pentsatzi, ostia ba, ez da txartxarra ezen. Horxedek, urte zarran. Urtin ez ari urte zarran. Punto. Eure Ez, hiri, hoz egin. Eure burui. Ez konetainia. Margei. Ez que... Noak hona ez, zerrein konetainak. Ez que beste, beste gaiba noganean burunda bakik. Bale, venga, urte zarran. Ez, ez, ez, ez, ondo, ondo, ondo. Be, eh. Beres espliatziz negin. Ez, ez, ez, ez, ez, Gente, ahí tienes que decir, a... Y es, seguramente, ideatibaric, estiarte, berri, sesengo. Lo normal, es diste, ¿eh? Gero negocio, junto un programa, yo Claro. Da, gero... Yo, oito, me digo. un programa, un programa, urro, un perdón. Es... Ya ves, te tienes moris, tío, tico, Bueno, va, nada, lima, Es urte berri, xeta... ¿eh? Parejille. Es unte parejille, urte berri, Sara... Bala duz de goi biziten segitu. Ostia puta, eh. Ni horiek tenpensatia da urte bere egin Ostia, beste urte bat. A ver, a <tif> ver, eh, segi ba, ba, ni bai. Ni kristongo usamat. Krestongo usamat. Ni gai, eh. Biz oso gogo bizitzeza bat. Bueno, ba. ni tamañen. Ba, oso, oso, oso ere... Ba, bai, bai, bai, bai. Eiz esan, eh... Ba, ba, ba, ba. Ni honetan, momento honetan. Urte berritxas esanin esnavenango. Puteik, bera kisto resagazuna no banean da, asko eranian. Basko... Ba urte zarek gabin? Betidek, eh? Konparatzen maldi basko zarekin, ba, ezko gutxi. Ne, gara gaiteko, gutxi da zunein gutxi <coughs> gaurakonik gugin asko. <coughs> eta, bueno, ba, ezki basu <coughs> mm -hmm. ba, mm -hmm. ne, perjoik gauta honitxan, da, ordundik, ba, ez diatelan. Eta, neaz, muidek, urte hau kompletatzi erate. Alkolik zartzen egur putxea, e, mm -hmm. eta nisoa taktikagat. Mm -hmm. Garo, urte jendiek, urtea... Ez egin hati da? Ja, ja, ontzego suo uh yo. -huh. Eh, gendiake urtehasieran ba tipo marco bezela, o sea, hostia, retxilar txoat, eh, hemendireixo jutela zertia, tachaseo laurtzo, saco planiñe esa la, ¿ves? Ni Elena Garea telecheni chola, va, ide bat zu gize. Ba, hori goiatibel. Hostia, sea, merdita puta, gero igual la cadena txoartu ta un ontana merdita, la cadena de usti. Aquí están preparamientos a Ragoronia. Eh, ba, Eta aurten hasi nahi, iruile bete eka, hile nasuntua. Hmm? Orduan, ni benetan garegaten... Er, er, Betse hau ze planetziten tortsuan, txepura, adidez gitarri gaixo jo. Garegaten gitarri jotzen nian da, gaixo jo erdiak, berke, ostia. Zartiz nian jotzen, ez nula honai, mm, ez. Ba, en, no, en, ez natxagualago prepaute urte osoako hori mantentzeko. Orduan, zematen morago natxoan prepaute. Orduan, urrengo orduetago, ba, natxoan prepaute. Hurtu beteak, ehun ere egun bateako, urro bi erjonea bai, urro gaztine bai. Orro, da hola, emantzik, iruileetetan nire ne, limitia. Iruileetetik aurrea ja, desfasa. Eta hor du, iruileetekan naka rebizagoa nire alkohol asuntua. Mm -hmm. Iruileetekan ikusua eta behar aldietzen, ziru, ez? Eta hori, hori taktika hori zogat. Mm -hmm. Zimaz? Uh -huh. <laughs> Galdunak. <laughs> Horten <risa> <No, no, no. risa> kaldun? A bai, eh? eh? eh? Ah, e goue, bai, bai, bai Kaldun nahiz naite? Ez ez, ez, ez Baina maho naakun inyek dut A bai, bizitxo goue, beste urte bat Mesialdu, ah bai Ni beste, beste, beste iruileetik berezizik, bintzat Etankal urrin? Bankal horre horre xabi izan, oik Zara? <risa> Mesialdu Mesialdu Mesialdu zaitzea Ba, baina entzuleezela, bai, zau nire, txaiat, horri da, gau barruti ezin dira balurauk, bo, gau balurauk igual. A, gero, gero no, balurauk. Iren lehen galdileak, eves? Eh, eh, eh, Iren lehen galdileak. Eh, eh, eh, eh. eh. eh, nik, konbizut denitxioak, hau bizi guztireko, hola? Ramau. Bai. Gauzatzu bizi guztireko dituk. Hino, zain egin bizi guztireko? Eh? Zain egin bizi guztireko. Iren bizi guztireko, egezkefiak. bizi guztireko? Bai. Ta, i akatzai zenin, ba, bilagarko beste bat. Guzzi, berkua, gure abisi. Bai, bai, bai, bai, bai, bai. Hemen azkena helditzena. Segui berdi. Hostia, fuerti. Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Kontratu noa lazio, berez? Kontratu noa lazioak, estipulaute. tipula bisketekin, da bat ziru baina estipulaute. Ekstipulaute. Estipulaute. Eta... Porra mi haspaldi izte hola, hain. Hortxe antzapan jat. Hau? Zer ba? Joga, antzapan jat. Ez es que yo. Esbiaste. Iru. Ez es Un zapiche no van Ez. Es. Es Otamarre de Ganine. Ah, bai. Ostiaix, eh. Bai. Danel da Isuo Kin. Sí, sí, Otamarre de Ganine. Otamarre. Vale, vale, sí, sí. Ser. Eh. Claro, total, es música. Claro, teo zer... fundamental. Claro, se os ha se Eta orre azkenin, bueno, vale. Eh, notizu, en... Hasi de es, ni galdera zaua sui bisoietego ta berde Ahí. galderie, eh, Aber zuen ber suen amorru e kanpoara ze usten. Eh, kanpoara sentitzen te... sentitze ustela, zi ustegatuko porque evidentemente dano sentitzimos badala eh, Nik uste. Eta ordun amorru hori kanpoa atatze usten ni violentzi punto batein oez o no atatze ustek kanpoa o reprimiuye usten, no se se jarrera usten eh, amorruin reality. Neuna sida. Osati osati altesori. Eh sí, hor estibalechori. E, Ni bai deni. Ni nai jai jori. Oi nai jai jai. Osatian. Osatian. bestia usti interesa gune gure amorrukin amorrukin goraratu euskak eta ordun naide gure itzaitu. Benitza bate problema irizati ga motel. Ni beste mea diratik ta ke jore bai. da proamiatik. Niati eta Euskal Herriak hori bai hori on hori bat eta den berdi ehia txo moda nori hor bat eta den berdi ez da nin ezela ose garregaten ola soba moda hori gar moda guana escolariatika usability eta ertsalisita hori hori hori chisti par par garaia ezelaik ebaño ni hori berri zatuna zeldu nei sodatan berrisna datolaite den asi puta hostia escolaria hola hola o sea tiene hostia ondo ies justo eh ondo ondo ondo ba escolaria auratorke aurratzeanoa jakin hori mapa ni gustiat eta no Ah, Eza ja. Aurre, aurre. Mi urte aurre hasta la ni buristia, sanitea, baina folklore malla. Baina hasta la bai, skuaderiatiko siru michik eta haudek eh hori, guk eskalarri dieten zerbitzua. Haudek euskaraz eh itie gause bat beste ino gitezun. Be, bile inok ite eztun bezela. Hori eskalarri dieten zerbitzua. Ni ora dieten zaterone. Abertza len ezela go. Garbizanda. Ni, joan, ezalen ezela go, e, e, e, e, tortena e. gornea eta Gallaca y perventilazena un momento tan que te darucho un chico. Con tu razonena ya se te la controlaz. Te quiero darucho ni julata yana, capaz ni esa esa e ba, Ya está, ya está, ya está. Ya, txu, txu, nah, segui, eh? Pitu barun da guenin, state pa, kiston gaso ez ate pitu barun. Pitu barun beste bate bateen barrun, ez ezatu joren kistona bezate. Ani es. Cristo, te interesas tú este güel. No, no baño, yo interesas esto. Oña, oña, inofe. Ah, Eta zatoz zatek. Ba zio? Eta zek klasetago gutxi ora, bera? En, a, a, a, a ver, zenean. A, a familie xek? Ez. Ah. Nioin ni efusibo jartzen nienau, ez? Es, Azienako eskale erdien aldein zera. Izer dut jera? Ez, ez urre. Eta <laughs> Et <arru, laughs> arut-arut zainau, ez? Behotzen nienau, birotzen nienau, birotzen nienau, birotzen nienau. Eee, lazai, lazai. Boltai, eh, boltai. E, Pitu barrunda eugela. Ne azkoi gertatzezikok, gertatzezikok. Ba, gauze, efusiboki gauze... Eh, maitasun egin zei kuzitle dao keuena oso efu zibuk ez a tia oso efu zibuek dezte oso, oso efu zibuk baina onak onak baina oskerri fuziuk ni narte <risa> bua eia eh, paa bua gauze eh, ba, fuziuk batez inalde esan es mairela un batez zatouna eh? nela un batez zatouna eh, niki dati txezu e pasagoniki geritzen Oriola, baronda hola. Hola, es Ori, es Ori, ah, es. Ah, es Ori. Es. Ah, Beño, estilo, ah, estilo de Fushibu, eh, joder, así que es. se si empeña es este Glasan. Es ni ni Eich, si, ni, ni ni Chile ¿no? Ni es, ni es ahora, se puede. Pues tú dices, Chile. Ni, no. o, ni no. Chile. O, Chile, a ver. Sata azu ard, bueno, Sata. Sata, la típica. Hala. Está estándar, ¿eh? Sata, está Caseta, caseta el hallaje eh, aplica eso, we sounds for making love. Sounds for fucking time. Hartzegeta jartze esa mergisteu, eh? Hartzegatza aplica ixua. Eh, ta ta ta ta. Eh, darte ti, haoa, eh, es? A bueno, jarro. Priva, tío. Ni ori, ni Sounds for making love. Vuel, vuel reprime ya esta bestia eh? bueno, un regalo, un regalo al dixen, es uno maten. Va maten, va romale va al choc, ahí. A ver qué sea. A Eh? Así es, parre, tiene un batido así, chan, parre diferente, ¿eh? Ni. Ah, ahí, va, va, va, va, la pared ba ba pare diferente y ba ten. Así que la ba pared diferente, Rory. Vai, ni gabe. Ni gabe. Va, ba oña así koiz. Eh, barrumallan. Barrumallan, así koiz. Cristo nacete, me causó nague. Eh? Ya, ya, dana ya. Da la nada, nada. Va tu tan así quiñero, eso Oa, ua, ua, ua, ua Hori hona, eh? eh? eh es, este hori, bol, deg, itzek Bestia zango Bestia zango Bestia zango Bestia zango Ezti bina didea Komprometitzeat Ezti zan Ezti zan Ezti zan Ezti eh, zan Ni joko banuke beti nere burugin Esan niko niki Ni nere buri abuzat es? yeah. Baina este kasu, eh? Tau orduan Implicado, implicado ez Alu... Alu... Alu diute sentiu egu Alu Diu toki hortan Dek Alu diute Javier Ba Txeste marki ba markau Eh, tiago, horatsi pora mi, eh. Eh? Horasi, horasi. <golasi> <golasi> <golasi> <golasi> <golasi> eh? <golasi> ni gorta nahi zigite. Hecho dig. Con vosotros si yo nege. I xa inaldi ma hola, segun, eh. Bueno, itditio Xavi. Galderi Torrize, esan dena, ez? Eh, ezait dituela gauzak. Eh, bestela hitu, beste las dituena esaten? O sea, momento Bai. O... Hostia, agarrapa igual es. Igual es, igual, de sí. luego, malla de fusil gortan es. Yeah. es. Es, es, es, es. Sí. Es, garbi. Onche es a ti a garbi eset. Pasaban you only, you only say you love me when you only say you love me when you are drunk. Mm. Y anda, agarrizatiste, o la gozo. Antiguo se ose de Ormos cortuves le en unago churianas. de rivalderi. I Quiero Galdera Horta, voltar. Ni galdera atendiado, anda hamar marveño eta hondien eta bater anturik. Sí, ese galdera. Ya tú amoruna, ni que no senti mati, etcétera. Amoruna. Ni, galdera senti mati, etcétera, amorrua. Bueno, a ver, amorrua. Bai, ni atatzea, atatzea ta batzuten igual astuite zite atatzi eta hor barrun gelditze eta charcharrak. ¿Ez? Baina cosa puzkatzaitu, batemate irain. Bacilo joa astirasan eta atarrazan. Hostia, Batman. Es pues eso pues que igual veño es. Eh tet tet tet Problema de amor. Séte amoruin. Gordé charai. Ya vi hizo vota, sí de Barte, Ay, xavi, eh. izo, nola, nun. Orru orruatu votatxanik. Mm. Eh orru bai. Orru bai. Orru bai. Orru bai. Bendille, no, esto no orruola. Ah. Esto orru Eta orru. zean, udetan zer Leengo gainean, adibidez, era nion. Uh -huh. Potorrosin, oinati. Uh -huh. en... Udetan, horroa mintxan. Hemen <coughs> go batzuk ezelak. Atxeile go batzuk horitea. Uiteanok, igaz? Yes. Eta bai horro, horro, horro, horro. Energi getik ezelak, batek. Igual energi gainezkaba ezelak, en eneurotak. Negun. Eta, indarra nindarra ezelatetik, eta... Ja, bai, eh, Ez atego Berra, este amo, or ez, or ez, igual teoria, dek, Energi gañezka besela, mm. orun mm. amorru hori dek, energi charbat gañezka. Orun u ate merdek. ¿Ez? Eta urrotsak guri mateigun indar horrekin, ba hori ere bote berzetia, horru inberzetia hau. Eta igual Mendillen ba arnazi hartzeak diferente eta indartu ditaiz ah, mm -hmm. mm -hmm. de, ah, baita, ¿ez? Zeiat. Mhm. Mhm. I jaia ta tarde. ni huindiz Jun in inte gizte, ola, en, en nacho zuruen, ola, eh? Baino, jun, amorru, uh, jun. Bai, jun inte gizte. Etorri gala, go, disipatzen gute, ola. Uh -huh. Eta, etzat, ni usteat, e, neuk e, garantzileek entzioz dela, ozentazio hori izagat, ola. Uh -huh. ola. Ego beri, ei. Bai, bai, bai. Oztia hori suertia, eh? Pistan suertia. Bile gizte egiten hori beresku daugek. Alguien te mal dimeix. Ahí. Este landu, este terapia de nostago. Sí, uste, uste, uste, uste. Hostia, que estamos a vertir el chiste. Este betiola, este betiola. Este problema de Zamorrua. Baño, ahí. Alguien Hola, este gauza toda momento neraite sien gauza, eh, baño. Pero ahora ni ustea desti de la. Pero qué hori se lembra, se Esite una del niño otra, eh un bate, eh e un bate. E e ba ah, eh uno. Ah, ah, ah. Eh. eh e un bate de esta, e e a... e... vale. e ba de esta. Bueno. Noño. Un bate de este. Ah, a rato noche. Ahora es yo veo tú te sentí eu. Eh. Barodiori, hori, Oribo le estado que estebo quise en el ori. Uchitan, uchitan. Ni le ola sainau, sentzu hortan ni izan. Eh, zatu na na lapshit, ani o vasik. Ani o zepa, zepao la. Claro, hola amorús, hola. Claro. Él lleva, él mató la Francis ni ni ni amorú asko bitziat. Horazko Astinbeño Bai Astinbeño Eta Eztiat e, Isi eserrekan poatzen Bueno Ne ustez e, Kamehami Gotatzen gu, Zer? Kamehami Bala izan da Zer ale Zongoku Bala izan da Hintuten izan da Horre botatzen Kamehami Zela Kamehami ah. Skuti ah. ah. Hori bezala Guitza Hino Reprimiun jatzen Resprimio, ja, ero, bueno, ba, eh, pasia jahun berrizitea, to, eta erdilotote bezala eh, hori pasau zitea lago ez. Eta ez diatela kontrolo nire buru, eta barrotik, karo, perkanpoaka, tope kontrola. Baina, bueno, eta gero, basau ba, dana, bati, normalin, bati, obiri, eh, deskriotzezoa, eze pasau danda, hartaran nire buruei formio ematezoa, hori geat, normalin. Eta gaur pensa... Direto, no igual audio igualo oh, 67 no Ba normalin audio, normalin audio bai, bai. Ba karremantik orain o Normalin bat o beste. Bat o beste. Bat o beste. Bat espabe beste, da beste espabe. Bai, ba. normalin bai. Vale, Malin sí, bat, sí, va, sí. Si. Veste... No quiero ser tonto atuan. Ah, va, bueno, no sé persona curiosa, audición curiosa y ocho y ocho. Está curioso la prensa, por tanto, tonto atuan. Podría ser tonto atuan. Ah, vale. ah, tonto <tom>. ah, bueno, Sao, ba, Esquizzo, maia, maia, es tonto. O sea, va, ocho. Es que dices, ¿ves? Tontos curiosos. Y se teco. Tontos curiosos y se teco. Vale, vale. ¿Cuál era el Dani Horik? Horik, es que Eskolarri Santi. Eskolarri Ni amor un área allá. Menio un ruego hizo esa mere, ese feminismo o comunismo o animalismo, pues, se hostia. la hostia, es que ya jode, ya jode. Cristo, Cristo, ya, tío. Ahora un iba batemata hartzek, persona bato, bi otsa ez nauzkegan, la bota txisko directo espaba, ausmezu. Claro, pentsa ze onitxan, batea hemen jarduginean explikatzen gaina gari baten. Eh, eh, la rabia, comunicación no violenta eh eskarre gasko amorruei olasaz. Da horraplikazioa yan amorrue benetan ze, ze zerta datorren mesela. Garai baten da ba dek e, energia este bezala, da dek aurrinda gugen hori puzkatzeko, o azo seitego hori dago hon tokiti ertzetzego ez? Aurreo atzea alboa gora azosa. Purba dezela, ez? Eta invitazio osti orola aldima esguinian ni e, repri, ni reprimu barko. Eta ondala guzti lagun batez antzen, ezkei, zertabarra hori, hori bota da zai, ze hostia, dati lotzau behar dira, ez jeba parrela zai, neher, e, uzti, jagaina, ba, lazai xoia eta morru edek eh, lotzaik esena amatezik eta gero ben, atzeaka ez, ba, programamago ondaren txetorala, bidien, inultekabaten entzien lan, eta umiek, ezbora ju, eta morru baldi mazabek, lazai, adiraztia. Eta, pfff, inbirizio aldi imazue, lazai eraztei. Ego zarkoza, eraztei, ba? Baina, amorru, lazai eraztei, bintz. Ne hori inportaziteak. Mutuntan. Eta entetatziak. Jola, da gu pizkenaga, pizkenaga, itena egu amorru hori. Tak. Eh? I? Eh, eskizu? Da, seinallatzen. Seinallatzen. Da, gero pizkenaga, pizkenaga, homen hori. Nere zailako? Eta, eta ezte, ezte, ezte, ezte, ezte, zi, ez tek amorru hori primiutzen ziku. Eza? Ordundi pentatzea deregutzi berkuzioa beala garei gaten maurru zertako bat horren da, da kasoen beraltzagoa noez o ze hostiaen berda honekin. Hora kisto indorazagamen eta errepreizu ez diatuzte biti denik, sekule ez di zen, eta nire ustez oine ez tek. Eee... Gorotu? Eh? Oine, emozioen, errepeza, izagun, baina... Gorotu egin akorda nahuk. ustez. Bueno, amorru negatibo esela. Etzat amorru momentu momento de esela. Etorrotu dek iraunitik. Bai, orgarren, pertsona lein gorduzeko eta nik gordutue aitzenian berri gordutu txarrahala, norbeantz txarrahala, konpreronia bai ez. Amorrua sentitzi ondosi baina gordu ez. Ja. Esin de sentiu, es index. Me sin de esí, eske sin sentiu berde segurazko eta bota berde go kuda berde dela batean gordu, ezin desio. Esin de. Eure eurik iti dudela okalte. Ezin ek, e, maten, da, doru, dut. Aztekiz gorrotu indarra da gorrotu da guta, gorrotu da artiporei, artipa horreitzea ze batzea zago... Egu aztezk izinkizik zentitzen. Pertson horri opaileguna anegertazitek. Pertson horri opaileguna neu gazti izinkizik zentitzen. Ostia, ostia, man berzik, eman berzik. Eta hmm. hori entenian, ostia. Zosatik izateziaren? Gorrotu txarala. Txaraek, nimenetzen zinan, hori aitzinu ninten da Ba, Moralki, horitzakia ze, gortik ezta mm. sentiu da txarradek eta txarradek, eta gaur konturentzian, hostile, txarradek, txarralago, txarradek beste pertsonitzen atzeiak, baina euretza da txarra. Aileatzeiz, e -e -e, estremu zateiak, e, dek, e, nik pertsona gorrataetan pertsona horri opaiatena nahi hasti sentitzen, hostia, ezke... Literalek, gorrotu ezen, ez indek garrotu ezentiak. Ez que ez indek garrotun bizi, ez indek, ez indek, ez indek, ez indek, ez indek, ez indek, ez indek. Hombre, baldi ma, borrotu, gorrotu borrotu, bene, eta garrotu ez, ja, ez, ez, ez, ez gorrotu, ez indek. Ez posible. Ta hola bizi baldi maiz, ustia, dana txarraek, dana txarraek, bestentzat, euretzat, eta eur, eure buritio kalte, eta kalte hortatiken oindikene garrotu aumenteatzeitek, geituitek, e, dana, dana, dana, dana, dana, dana, espiral bat, ez zainoan jematea eh fuerte dioso gorotu etxo kudiatzek ustez amorru e kudeen berdek baina ustez gorotu etxo kudiatzek in kendu eh amorru kentanator bueno ziat baina gorotu kendu kendu kendu kendu kendu kendu kendu kendu ni ustez gorotu eta arte e... arte ustez 10000 ukendu jo polete banide yat ¿Ukenduna? Ukendu.com Ukendu.ukendu Ukendu.ukendu Urtela, Ahí va, urtela Punto eus Vale Ukendu.ukendu.eus ¿Pando? Punto e-h Vale Vale, vale, eh. vale ¿Se yeah. pasa? ¿Eh? Es va Gorotu Bea Que bestela oso serio, sin mercado. Inercis, inercis serio, yo soy bea, sorte, sorte, sorte, sorte, da alimentu berdi. Bestle inercis, ah, aste ojo, berio. En plan, hostia, ni organizarlo ten na ochoanta. Eh, benia Saratiego, eso de gorrotu, barru, barruko, gorrotua. barru, barru, gorru, claro, balru, barru, baina barru, barrukua. Barru, ah, vale, hori, esto, o sea, por isteza me pasé sin té tipo a decían ni base ni pasea va hostia todo ha cedido un paso de la gente normal a lelen <risa> o mi opinia, o mio pilla na. Oh mio. dice, joder, joder o ma, es que eso tío usted. gorro tú. seguramente gorro tú es Valdima. Hor mio. Oculistina hun. Oculistina hun. Hun merma. Este digo, sí, es orduno oculistina. Ordic. Ordic. Al servicio de bike. Gustaño servicio de Mateo Sau. Señei. Escuela. Eskaderri batik, geixo besteatio, enio, holi dala. Ba, hau zaik. Ba, hau zaik. Beti eskaderri horren alde. Horren oh, alde. Enzbestina. Ah, hau zaik. Garpidula esela. Eh, eh, oh, eh, si. Ni uste atundu zienten ni bila. <risas> hombre, holi... Oitotunen hau zaik. Seinatotunen hau zaik. Besteat legu, eh? Ha, hau zaik. Hortzeo... Hortzeo pa. Hortzeo pa. Teni guparaz eitak. Hortzeo pa. Bai, tehniko, razesu eto, ziu? Bai, tehniko, parritik. Han, ah, bueno, kurrikulunetatik, hainbeste kurrikulunetatik, behaukera dagozen, ba, ba, razio, bai, bai, bai. Perfilin, ondona, perfilin. Konentatzi on... amengo morikin. Ata, na, ez di konentatzi. Haku perfil behar, eska ginean, da, jendean afrentez, arretatu arpiz, normal. Bai, nah, bai, bai, bai. Bai, albotazka, ba, ba, perfilea. Taz albotazka. Baila. <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> eh fares eh autocontrola garrotu ondo, ondo autocontrolare eh, bisket bueno el dutas bisket kauni bisket me testeskat eskagoniki me testeskat <risa> vale vale salto y salto <risa> <ver>, <risa> vale eskaipa laipa fares unche bugao ya tema eh aba Noa, eh? Zabrera? <risa> Ahe, <risa> bale, ostia putai. Juen entitei? Ba. Eztek ahi dora batzen. Azken niko oso oiek eskiet sospechoziko ditu. Eztek ahi kokain izatzen. Gorotu, eh? Ez alda bezala, persona horri nintxoan kaso egiten. Nena ni zira nintxoan egiten, da mertzak ostia gorotu zua. Pasain zitean. Ogrotu, eh? Ogrotu zuen. Ez ez? Ez ez. Eta <risa> beak, <risa> <risa> Horotu zean, da Igual, behonduan urte batzu bai, eh, kaso egin Baina hon baten Kriston alain zean, kaso egin Baina ultra-alai bai, eh? Ultra-alai Zea matek, <laughs> eta argente bat Zerren marki, eh Ultra-alai Jai alaiko ultra Bailo batzaleik, batzaleik Batu Hostia, Ina, bai, bai, bai, bai. Bai. Bai, bai. Eta, kaso egin zean Eta, kaso egin zean, Eta, lasat junean pilik behori Danidei Beangorotu pasasonia, ni ni beangorotu ez no nien bate. Baina hiera kaso entzianin lasoio ezola enchar. Dabea pi, no ta jo ni u stesso. Tazepasan stay. Tu mate, stay. Ese paso san va a ser garbi. Ah, va a ser. Vas a quedar. Bai, bai, bai, no está juntar. Espeño se Ez, al hola al datzego. Ostia, es? Etzagia. Gorotu, a hori, hori Garcia. A hori de, va. Se pasa San Gorotu. Alimentu de pa. gorotu, veas su adegas. Su eta ixe Zea esala, ez? Es? Ba, da, izei. Si. Mendigozua esala, ba, potentibu. Baina gero egin, aizia alde, aizia alde. alde. alde. alde. alde. So Mendiziaia arbola eta ze errekineen gaztadeza honin, ja, zu hori kondenoteziok. Kondenoteziok porkulo hartzea jutia, ez? Es? Azkenean, zuetik bonberu eh, eta... Porkulo hartzea. Jun, hartu, hartu eta torri. Hori garbiziok. Eta besta aldeatetik... Eh, ba hori, tipo besta aldeatetik, ez? Normal. Normal. Ah, Aldo Hortati Genche. Eso es, veste, vale. alde, va a te afundar. Aldo Hortati Genche. Aldo <risa> Hortati <risa> Genche. Aldo Hortati Genche. Aldo Hortati Genche. Aldo Hortati Genche. Sí, de, de las, ¿eh? <risa> marca, marca, te la hace. Barca, barca. Aldo Hortati Genche. Hostia. <risa> Hostia. y musiquas y <laughs> sí, te hice ¿está antes? y mi abuelo? ¿está antes? ¿está gusta el asfalto con el es que ni la una que gusta con el aiz ¡buah! bueno, ya está bueno, ahora, ¿gauzabat? tipo, ahora, ¿y vas a ocio? ¿narrindec? ¿eh? ¿eh? ¿eh? ¿eh? ¿eh? ¿eh? ¿eh? ¿eh? ¿eh? ¿eh? ¿eh? ¿eh? ¿eh? John Malkovich iba a decir John Malkovich ¡oh! Ba, ez zoku la rakiña que te gastáis en punto. Pentsausian ni, oi, se hostia, rar día, ya ha pasado si da na. Caso encienda, punto. Hostia, asco, máte gorrotu, eh? Gorrotu la oste matek. Heo encante como le llegue, qué manetada vas a gut. Osti, seguro alo. Bai. I para me ugan guiao. Eh, eh, ese, ese, ese. Así se dice, ese, ahí pasa. ¿Qué si pasa, eh? No. Bai, bai, bai. Estimate. Eso no me va a reser, que aut ben en Ego, <coughs> ne harre, malku eta ne harrezti, ba, malku ikusiak. Bueno, en... gorotue, erakutzi ez, erakutsi <coughs> en... <coughs> Ema tegi doraute hau dela, ez gaitxau <coughs> dela, que nime entzetez. Gorotue, posa, osea, gorotue, eh, namorrua, eta posa, guztatia. Baina reprimio alde zu te posa eta guztatia. Baina iskuta, barkau, reprimio ez, eta reprimio alde meguztatia. Baina iskuta alde zu te. Guztoa, ahola. Ni bai. Ni bai. Bai, bai, bai. Mm -hmm. Onda lagutxi. Onda lagutxi. Ez que bai, amor, da, baina ostia eta posatak guztatia. Baina guztatia. Soriona. Soriona, zelatziat. Guztatia. Guztatia eta posatak bar. E, kontura nahuk, gorrotuna eta amoruna aitzen nintzela. Nahi e, tapau inizendetela. Zeatik? Ba, minigiz emantatik. Igual, hau persoanetik da igual, ze gondo. O, zeh, zeh, zeh. Eta isea eze hori kontatzean. Ba, hmm. ne, ba, txito, ne, au, ne, atzotea, guau, da, puf, ebal, mm. ea hagu bajenguia. Bajenguia, bajenguia, bajenguia, O gozida una vezetela, hostia, atzoa, chuleti janean, o triosarrazeno janean, o X, segun se joeratako bai zen. E, eh, ainean, hori eh, gozizok. Mm. O lagauzek. O txekiatu, antxekuk, baino tapau, tapau. Eh, zue, zue, zue, zue, zue, zue, zue, zue, zue, zue, zue, zue, zue, z Eskutau. Igual baite ni neu konetatzea delako, beste pertsona horrekin, igual neu sentiu neizelako, eta guzti, igual danau sentiu gala, ba, erdi ezondo, erdi, erdi geiski, ogeiski, eta aitu berra, hostia, putamare, eta horre minamatek. Ez zera daimatean, baina manitek ez gaitu gain nobli, dainguatik eta haintzeak, baxo diute ziruk, ez? Oez, honi barri patzak Ni ustea da, eh, bai, komunalala. La. Komunalala, ez? Mi gaitan, omigiztia eskutatzen? Umi eitan hori garbi guztek <mimia> Bai, eh? <mimia> bai, dabezti hau eto aldi baso jodiu Jodiu, jodiu vai, vai, vai. Ordu, orgin konektaute, askoetan, nik inizendiat BMW jota, no bai, inizendiat Posa, ondoetia, guztatia, iskutau Dik, uh -huh. komunalek Bai, bai, bai, ni ondo nautxik, ne? Beste, bai, bukaldek Bai, bai, ni pazotzuitea astontan, Oni zapatontan askoen duen jenu Uah! <coughs> <coughs> Papela eh. Er... De repente estu luate Torresitec. Ah, bai cuciat. Justo añadía. Ah, Ora vale, itude. Eh? Por la actitud húngarica itude. Itiende ze go programan estule en berdentagonin, ba esateo, por da. Pues ah, el profesor ah, está yeah, son bate Mateo. Y yeah. se yeah. hace hoy a las 7:00. Eh, va ba, bueno. Es cuando e. mm, Bai. Es ordun ba, ordun ba. Bai, ni ni diferente. Eh? <laughs> o, ori diferente, dude. Ba, usted ha Vaya... parten a diferente. Public wins contra eso es pues Bai, baina jende gehiago? Testiguk. Testiguk. Bi. Testiguk, alkatie. Alaba. Alkatie. Alkatie, alaba. Alaba. Alaba. Alabin bomba. Mitainio. Alabain mitainio. Entzaila imitatxe. Baina gori bai, bea paharkoi, beana. Zanea. Ez dian bineitu. Onda gertamaro europarko, txik. Jendea la, ustia, la unda gertamaro europarko. Ez dian bineitu. Eh, yo saldi hoy vine yo, perdón, Javi. Este, este, este. Ni, vale, vale, o lío, la ni, alaba mi deber. Mae, ba, ba, Santi. ¿Por dónde testículo van? Torricuela. Tanto invitado y chupaso, ba, yeah, yeah. eh, chucune, e e, e eh, sane, alconet. Eh, ara, ine cachai tanies. Es claro. Ah, oriola pasaste. Diferencia actitud. Ni te, no hay Anekdote ikontatzen hain itxan Baina, baina, ba, neskot eh, duen no? jena Papela emretatxau Gauratik, guatjek, progre guatjek aituk Eta justifikatean berde gire izkontzi Zatizkontzi e, Ez gero, ez gero eskazitela gure non egun zinten Eta, bueno Ez ez, ez, ez, pero gero ni justifikatean eri, orduan vale, vale. ez ez ez Gero naldi magik ariatu Gero Galdera eguela eta gero nire Aldi magik justifikation ere bodina Ez ez, ez ez, ez ez Ez E, hori, ba hondalagutxe pasau zite, laun ba etorre zitek, zitan. Zitean, ostiai, e, balai, izteat esan gainar, zer eta, jo ba, e, eskondu jenauk. Giztu, iluizu imezela, eta jo, da zazetan, ni, abai, eh. Gau, ni bate iluizu etxoa, hola, egun ortao. Hula, netzadek tramitea, eta, eta enberreko bat bezala. Hauk egin azpalditzi, eta nizteat hori sentitzen, orduen zen hosti. Ez iso, esan ire bai. ...porke bestela, izango, ah, nire bai... ...faltzuel, faltzuel dugu, ez iso ezan <risa> <eskutea inian>. <risa> ni... zen. Eta mm iskutai Ni ebea nioaz lehenu -hmm. ez kontzen ditxea, baino... ...izkutai, nintxuan zen. Nintxuan, ostia, iskutai erra sentiu nian, ...porke zaur nian, hil behar hil dutxu ezapustu gondola bezala. Mm -hmm. Egero esan emerez nintxuan. Denbola... ...kondora eh, <risa> guzti izan nintxuan. I, nizkai nire ez konten <risa> <risa> <risa> Baino, beste erabatea. Bai, bai, bai. Ez te barruiro bat egin. Hori pasaz, hori zizte, diz. Hainoaz eh? Zena, hola. Baina hori zan, poza iskutatzena, hau altzen. Ez. Bai, ez, ez, ez, ez, ez, pozana, ez? Ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez. Hau bezala, hantzeku, eh? Hantzeku iskutatzen dintzen, mailea, inzkutatzen mailea, baina ez pozat, hori. Bai, bai, bai, bai, bai. Dori? Bai, bai, par... ah, oh, an Koño? Estás diciendo verdad, ¿verdad? Bueno, ni ba, tramcomenía luego papel trámite. Ah, ni iroy. Iroy, es cubideras. Y grandes niños eno ni pasan chan urtie que hizo año entero. Es ya lozaiten saben los siete ni chan. Programallan, los siete ni chan. Porque satarra zelaik. Bah, tipo esconduat o la ya nazquivesola mate sí. Etardun bakio arbinotik eta esen escondun, es que bueno, comenía. Bueno, no, no, no. no. Escondun. Se comenían en mesura ignorantes. No, que no, no, Iñorre se hagan enterado. Iñorre enterado. Iñorre se hagan enterado. se hagan enterado. Er teñeñan a nígan. Menú baja Menú. Está, vale. Maigú góndame. El churrogao de chiquita. Nígué penta se hagan disfrazado con la novela. Gizón, ¿eskóndú disfraza? O soltero disfraza. ¿Será soltero disfraza? <tis> <tis> es que es yo... Eso se hagan diferente. Es que es que es que es que es que es que es que es que Zuturgorina, pará. Nada, peluque. Este es... Este eso igual. Báñez, bueno. Sin más. Normal, ¿qué es? chique grancalaria? ¿Granca? ¿O porreta? Granca. Granca. Granca de chique. ¿Eta... ¿No la jomarra chante del normal o es normal? Esa es bueno, ahorita está que el duele, ya está. Es que está ahí, ya está. Es normal, normal. Es bueno, es Sarre, ¿sabes? normal, normal. Es así, ¿eh? Ultranormal. Ni que ahora diez le antes. Es Vale. Es. Eixe, eh, es. Se va. Es que normal. Ni y de normal. Ni, eze, e de normal, se Ni normal, normal. temperatura, verdad, ok. ok, o si, crebad? Ocrá o cría. Ah. Y, ser. cosas que dice yo. Ahí. Ahí te has merdio cantu vamos. Erantzunea hungaria ah, tiktik. Se mea emurra izatek, se mea emurra izatek. E, ah, Haur duetan. Haur duetan. Etsagi, zer rei. E, Etsagi, zer rei. Iloa <laughs> e, <no> torre. Hau, <laughs> e, ze perfil, igurna e perfil ya garek ez, eh? Zoseke so, joitura, zeo. Eh. Galdeketai <laughs> <laughs> estuzu egin, da. Esteo gaitu go, pues, hamen es, galdera portanteazion, berezetxeana baino estu gaitu go, porke horregones gine gaitu. Zer? Bistezo. Azena gaiat? Hai. Bistezo. Hemen bakik, nungut Es. Chiquitarra. chiquitarra. ¿Eh? Chiquitarra. Chiquitarra. ¿Eh? Ahí. Pito chiquitarra. pito chiquitarra. Chiquitarra, bueno, ah, ah, ah, de... bueno, pito chiquitarra. Ese horno es kichuanga de tú. de suer. Ah, nunca pito chiquitarra y nunca catais. Estaba Ez te hau, ez te hau, ez te hau, ez te hau darriotzen. Ez te hau darriotzen. esan. Eskoala herri ah. alde, itetan beste <laughs> kintza bat dek, eee, eh, bueno, bagi pito txikileginde jendien diazko, bueno, batu lotzautetuk, bat eztabarra da tabar. barri. Tordun ba, roi nietik mailan, ni pito txikileginde, taze pasatzea. Beno hori, hori bai, asko. Horat egen hori, hori, bai. zatiak, xabi, zatez bat. Ez mikropene, eh, mikropene, ja, gaitzeek eta funcionalidad mm -hmm. vale. eh, e de hostias micropenativo galduite bela eta barta ber ez dagoela. Holi eskaitu ge izaten ai. Berk ez duk plan ta te porno gordaridade bera. Decente esbera. Vale. Ote compara si duais et des, haske intilla. Eta suo personaggio Perfil Jaquim Mateo, vale. oh, hostia. Perfil Jaquim Mateo. Se perfil? Albotazka. <laughs> Albotazka. <laughs> Albotazka juta jende hori. Ikusten albotazkeruk. Perfilles ikusten peña oi dana. Beste afrentes si ikusten. Vai, vai, vai, vai. vai, vai. Teleisun da hias jendean afrentes ik. Normalmente, perfil de Gucci. Uh -huh. Cali, nadie es... Banco, a ti, a perfil de asco y usted, Y, bueno, es que... Emocionado... Es que... Oye, sobre todo, Jaime Rial... Se me ha ido a... Se me ha ido a... Se me ha ido a... Se me ha ido a... Segundo, pillé. Esa, esa, esa. Amos, videojeroi. Esa, esa. Amos, minuto. Berrotaje, minuto, ichi. Amos, la minuto, falté. Amos, la minuto, falté. Vai. Personas, usadas, este... Este comparado, ver... ¿Y dónde es este? Este es este, ¿ Es comparable, está comparable, está comparable. Bueno, ni sé. Es comparable. Eta ni. No vai... <risa> Oris, a ver, a ver, antes de chigibat. Hone hori irutze ziten en eh, seadala, orisa ire anteganen. Ez eh, egin eh, eh, komparaketa, hondik? Eh? Eh, Adibidio, hondik? Eh, eh? eh? Ire, antzeko, seo, seo, seo... Ah, eh, este komparainau, komparainau, gertzak gizei nekin. Ez te komparau, Ber? Ez te komparatzen, komparazi hori zertator. Ez te komparau, Ber, ba, nik baietz. garbi, komparatzeela, hasta. Joder, komparatzea dala munduko gauzei naturalena eta haure eskoa lehertzea beste zerbitzuat eman nahien. <laughs> komparatzen e berdala. Egunero haitzen egaituk Eh, gende asko hitzemendu mitseko para, este comparar, este comparar si Joy Kimber, Orisok machakasi Joat, Euskal Herri, langile, Euskal Herri burgesa, ta Euskal Herri klase hertaintaranda, Euskal Herri klase danan. Gainin, Zeok kriston, kriston Harry Potter, Harry Potter, Zeok, horegin. Eh, Harry Potter. Es <risa> Harry Potter, ¿sabes? Harry Potter, ¿sabes? Harry Potter. Venga, venga, venga. Eh, son tú, Seo Goregin. Dicen compana, dicen compana, cheta Newstead. Eh, Malcomick, Nescak. Senteteado usted ya. ¿Cómo mica? Que yo fuera unillo que vela, comparar si un contra con guerra ortan frente novela. Frente novela. Promau, nire aldatibetik ezte feministia, degabertzali. Ordu, nik libertago, zaurat. Feminismo ondo mao batzuk, ikutsuko. Oh, eta beste izmontarenak. Ordu, txatzu dutzen? Nen ez da komparau, txazi komparaino, ninten komparaino, ninten komparaino, ninten komparaino, ninten komparaino, ninten komparaino, Ba, bai, komparaino dugu, ez dugu, normalena, eh? Na, naturalena, eta komparau, binezti izan, nahi, sarre, komparau, no hay ranking batita en este acertado que yo cuchillo que se quita, este acertado se ha alertado a ti, va, cuando hago, hago, hago, hago hago, joder hago, debe que usted, hago, debe que viene de vela, va, tuk hago, compara si yo hago, donde hago no, se dicho este viene de vela, va, bueno, a ver, sí, se va a ser a ver, bota, bota, bota, bota y tengo que a favores Vale, ese rollo, ese chapao te cansea. Amoru iburu. A ver, bai, neño, en comparison Bruce, ¿no? Vale. Bai, si utz zer esasen. bai, bai, bai. Si utz sentiu hori. Bai, bai, bai, bai. Luego bai, le bai, bai, bai, bai, bai, bai, e ba? bai. barca hoy. A comprar, ah, oh, es que ba ni, ah, ba -ni intenta che oh. oh. bai, vale bai, ba da, ne, Warnerry hori de. Bai, egi sano ani ondala gutxi. Eskaltza ginen nin. momentu momento hontan, Kubrick onen Baron Gordon Dog. Batea. Eskaltza jungitza un momento hartan noan, kompareizuen aldeko aldarri hori nioanin eh, baru liberaizua esela sentiunean oh, yeah. eta gero egun hortan, hori gulitzeien jardunean beste zoko batzutan <coughs> beste <coughs> patxaran, zoko eta... patxaran zoko batzutan patxaran zoko jetan parri, parri eta ni liberaizu esela Esu año... Maño, ¡Eh, baño comparado en verdad! Igual bueno, de eso, en persona, oye, eh, eso, en en en en Hola, es que <risa> comparar <risa> en verdad es. Comparar en verdad es. Comparar en verdad es. Comparar en verdad es. Esa, le da su comparatzeko. Bano comparatzeko. Es un ultrarre, pero ¡Hostia! ¡Ufa! ¿Ves? Se dan a comparar a Xubek. Mm -hmm. Erlojú es algo como, momentu ti. Eh, dan a comparar a Xubek, ¿sabes? Sí, Erlojú se... se, se, se, se Ni bueno. ori orzatea, apunto. ¡Ah, salió! <risa risa> ¡Ah, Eh, besti gauze badek lehiaketa eta norgejiagoka. Lehiaketa, aldo guen lehiakien garbitzioa, txiste, txarroba. Eh, Baina hori, zein gehiago, kompetizio hori, te hori ez, hori ez naukai, hori ez naukai. baino komparazioen moru, ustia ba, konparazio moru bat ez agresibu, eh, otzera san? Ez zapaltzaili egon, lehik gela. Ba, iso, laite. Kampara eixo, sano, jatorroa, txukaldun bat. Epa, hastie, abuaa! Eta, a ver, tiporta Hori zaude, paño, este sepa, txen, porque Zostia, jator Zeme kauen dios Azte e? maldima iz dana este, ya se. Iguel egin behizan, da, dana polizialtzen Dana polizialtzen Azte maldima iz de judicializatzen eh? Ba Igu dizan, dugu dizan, dugu izan, dugu izan Ezo, ezo, ezo, barkau, este Ezo, ezo, ezo Ihan ezo, bau, que gola, pasatzen genas potentio Ete mo negin no. Ahora se ha niet. Vale, estoy la eh, ba, en las 6. El sitio de Torcen, momento tan sitio de eta libre aiz, esateo. Alguna esquerra tenga chaudek. Libre autuga. Ah eh. ya. Está ¿Sí? no es libreta. No, eh, no es <risa> trau. No es experto de. Ahí va la hostia, no Torre Hamadista. Eh, Bilbao Torant explia, batista. Es este... <laughs> esori e eh, ba, bueno, no, bueno, esta vepo es va uno irteki de badek irrati inotro story. Daño hoy es anda estudiante, te imaginate. Bueno, en fin, te imaginate. Como Inimaginable persona inimaginable. Claro, estoy Gune au liberatua gelditzen da, Sandi. Ordua maixada. Vale, ordu una campanada jodi que estaban machajandi eta liberetsu. Eta ordunen etorreta san. Adibidea adi, adi, adi, daudan. Ah, ah, ba, ba, ba. Nen posartea, ti. Ba, adibidea. Oin, libre txengotela, mende, horre? Librio. <es> ah. Vai, ba, hori guan, ez ti, embezte gajo, ez? Eh? Lieber... Komperaitzuk, bueno, ez? Ez gaur, kasu, edo adibidea, zengotu politiko la, ez? Eh? Baina eskitzitek. Que adibidea, es, bazarreta renda, zehatan da, ez? Komperaitzu eta jotek beti, ez? Bazarreta renda, eh, zer? Materiala saltzeako orduan, ipentzau, astoa, teherostina, ez? Eta hastu honartin, ba, zein hartzeko. Komparateko, orzai guztizko, e, zaigustizko, lomu guztizok, txase, aie, aie, aie. zara, zara, zara, komparateek, animalexek, komparateek. Gauzetane, komparateek. adibidez, e, ordeno hori hau, bata beste hartu, La, ire laun e, informatik dutxixogaz, adibidez, kasontan Xabi, aie. o Mamorroi, Ni, ¿Ni? ya baseas, ser, ordenador activa, no están. Semat de está. Da, igual Ah, va. De... De... miliquito. <risa> Digo, puta. Eh? es bestia, bestia charro. Charro, señor. Esos piesas es es es es mer. Y, y a uno contra este Se va. Porque Baño, es que te ves con parsi yo, so, esto so, bal... es? ba, No, no gües. Valore ahorita, maten. Esa se las hay. Ba, este es la Sayonía, Arnacio Tortuía. Esa te va. <risa> Gracias a todos Bucara, chamayata. Se sí, bucara. bucara. Bucara enganchado, eh? Bucara gaten. En en Se pat. Comparar Emilia Aragón. Es. Miliquito. Eso es que es que no hayata. Hay. Melody. Es Cristo la Taputi, Cristo la Taputi Sí, Melendy, Hassan, Hassan en diet, Hassan en dietori. Bai, eh? Echirik, torzen, e, Torgosa, momentan, cha, zongo, eh opea, es que ni este seguro verapil y sitio de to. pena en junio contra. Bai, pasar pena, pasar pena, te acasan pena. pena, güey. Eh, este de Torcella, Melendy. Bai, güey. Torgo, o sea, uno más enchada, son. Y Ale. <risa> y Alechan. Melendy. Te che Torcella, Melendy. Salgais. <risa> Belendi, <y> Belendico está alpedan. Jesús ayuda. Boca <risa> de <risa> merdeao. Zer ordu Dela eta. Diga, Zer ordu dela de agirrei? Zenei? Danela agirrei. Ziriako ah. e, es que, es que pastake gartzati. Danel te... ez ziata ditu. Ordu, pentsiat beste bateatik gaitzala. Ez, ez. Agirrei. Ez, ez. Agirre, amint jomu, no? Egon da ziogamena, agirre. Baina, esarka bat. Baina, esarka bat. Eta beste agirre bat, sentitxe malima alu diute. Alu diute. Bai. Arire, bai. Arire, bai. Diu. Baina, lehenu esplika. Beste esplika isoak, bai eta eta zerreretan kalea aka bai motraleskak eh sitio de alemanitik sospechoso eh sospechoso ba. sospecho sospecho sospechoso numero... eh giza kitian partetik danel sospechoso eh sospechoso hecho 1 ore 14 va 8 número 1 2 3 14 carbono es 14 vale <tú> <tú> eh carbono 14. <risa> e dori, Ode? Maurra, Ode? -l -l a ver. Ori, mamor hainozian. Hombre. Bai, bai, bai, bai. Bai, bai, bai, bai. I bai. Niose, carbono 14. Ori, i causaski Ai, carbono 14, hacemos, a, vale. Eskerrasko past Asiatic, lepo eskertu bien eta len elaun eh, turka bateke lepo eskertu zian eta eskerraskoaren parte ze bai. Bai. Ori, ez da tinenia. Estlancho, no sei. Vale. Beste ke bai, bat, herri liberatu bat, Euskupatu badek. Tisamor, Eta berrena ikitzen naetuk. <laughs> bai, herri ba, zerri gutek, eh? Gunez ba, ba, gunez. Gunez gunez. Gunez gunez. Gune. Ah ba, gutek? Nola katu dik? Bai nengo, basa herri maten. Liberatzen. Eta pertsona liberatzen ditu. Bai, bai, bai, dana, li, li libereu. Dana, dana, libereu. Libereu. dana libereu. Dana libereu. Dana libereu. Nahen, nahen dana. I tarta baxo, tarta libereu baldi. Benenkaizu ezela, eh? Ta mobilek, mobilek libera ditu. Ez, mobilek Vale, vale, vale, Muele vale. Muy le gusta un 10 este. Este Alehorta. Usted, muy, saixteniala. Ahí. Masterra. Ajá. Muy le dan. Vale, vale. Eh, Zaspetikaitza hiek, eh, eta internetazioak, porque Azteleen pozibliak, nire ustenia buele txalango. Zazpeak bat. Baina bai, baziok, eta aitzeatxioek, eta bezarka ondi bat. Zondo. E, belarri, behaxen, belarri zei. Bueno, Baina beste bezarka bat bukalek. E, e, ondarure, e, ondaruko e, si. radixu iratxioek e, ateaik zean, bere parile. Eta azteleen entan hankalurrin eh, bota atzeia be, radixu iratian mm -mm. atzaltego sortziretan ondarrun e, eta oso ondo, oso guztu batxote ondarrutik aitzioetan berlako, e, noixen. Bai, e... eta... Andora, Andora, Andora, eh? bai. bai eta ondora ondora ondora eh ondora bai. eta ba hori eskerro esko de xavi etortzeatik ez horradi eta te berri zainbitatu esko etorri golatean baino ja ustiat jaien berreo dana bai gila A, zet, bai, bai. <risa> da eta... ja set no, bai hornar bai, bai. bai, bai, bai. <risa> episten da gizia eta askenines ja, bai universitatik check ikutai universitat de benetek gustu gomose pigi quiser jug bai importante na ez hornar episten hornar eta pora mechi Mejuri, bisiera uste, azkenin, eh? Azken ah, bisiera. de la vida. Hajon majona, tan dereño Bai, bai, bai, bai, bai, bai. Por til, por zil... portilona, bisiera. Ser? Portil, ser da portil. Ser, se onchasme. Portil. Eh, portil. Eh, no Bai, bai, o cintune, bier, si que te pierdo nada. Bier zara. Oh, Bierchuk no, no, no, no. odei echarten itzaldite au zuen ingurun. Eh, oso interesantia uh -huh. eta o cintuko liburutxe Eta propandi, berde, osintxoaldea. Osintxoaldea osintxo osintxo propandi. Isaki, osintxoalra isaki. Osintxoalra berrilea, aiz, baina osintxoalra Bai, bai, bai. Eta Zas, azaldu, bai, azalduara. Eta... Ni ezin diat. Bai, ezin diat. Ez. Bueno, ba, ez azaldu arduan. Eta azaldu bo. Bai, baina beste jendea eta baindik, eta azaldu godu. Bai, baindu bai. nena, ba, azaldu bai. aldela. Bai. Eta hori, ba, ondendik urruengo... Zaldua. Eh, ba... Noizatuar kanariar uartetatik. Gudo, ot Otsailiak bostela, orduan, otsailiak bostela barte etzok eh, estik ematen egon ganik. Horiak. Eta... Estik ematen egon ganik. Mesarka bat, zuei. Ja? Bai, hartuak. Beidik horrakozitek. Bai, bueno, ondozko ondu. Bai, Miel? ondozko ondu. Intenta baiat. Eta... Eta... Osteiak erosegala, ne partetik. Ondozko ondu. Iri zembre, bai, nahi dut. Bai, ah? nahi dut. Eh, nei, zera, Podemo batzuletu iztegaban. Podemo batzuletu. Podemo, podemo atzuk, baina ez tira burri teknikuk, abisaziguk, e, orduan xilio e, e, no merdula. Se, <risa> bueno, aio. Ba, honan, honan. Poema, ze poema? Ez hain eskitu es es ame. Ez. Es... Joder. Eh, Horrola erde euskaderri ze? Bai. Euskaderri bat. Eh, bestia ditzide porta. Ze nena, jasone, di? osoron, poema, holago, zoze, letuzigen eskondu, gintun, pertsoniek. Ah, bale, ha. Guri hartola eskondu bergatxik. Zein da hori? Launa eta alkatia. Osintxuko alkatia. Bergaragua. Bergar Uh -huh. la una al lado Bergarro bueno ahí Bergarro va ahí Ondolón ahí yo ahí yo